gerne Maxelle eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptag, og så sidder du klar hver dag fra klokken 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De sorte spejdere på B3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Hallo. Hej. Og velkommen til den første udgave af de sorte spartere i denne her uge, det er i dag den 8. oktober. Det er det. Og øh, det er en mandag i dag. Jeg synes alt, du siger er rigtigt. Øh, og derfor vil du også give mig ret, når jeg siger nu, at før vi kan komme videre med det her program, eller videre, bare før vi kan komme i gang, yeah. så skal vi lige øh, ud med riven. Der er nogen, der skal virkelig skal... Nu bliver jeg lidt er ikke? Metaforland. Men der er nogen, der skal have nogle stry. Ja. Og øh, hvis jeg siger, at det er kantine i dag, altså kantine i det byen, altså den kantine, som er bestyret af ISS, hmm. altså et af Danmarks øh, rigeste firmaer. Et af største Men med verdens største kantine. Uh, jeg hvad siger sig? du så? Jamen det kan jo forekomme internt, at, Nej, øh, at vi taler om ja, Jeg tror, at ja. det er et problem, der rækker ja. længere end bare til DR. Ja. Vi har jo øh, bygget en by herude på øh, Møøen, som er en dejlig ø. Ja. Øh, og i dag har man lagt en kantine eller en restaurant, kan jeg se, det hedder faktisk. Mm, øhm, ISS Restaurants. Øh, det, bliver ikke, det er stadigvæk en bistro. Ja. Altså, det er stadigvæk... Monak øh, kalder sig heller ikke en, en... Altså, de kalder sig ikke Michelin-restaurant. Det restaurant, familierestaurant. Ja. Øh, I dag var slaget ja, ja. noget pasta. Med noget... Det var fiske-lasagne. Jeg kom til at få set, så jeg fik en, en tune symfoni mm, øh, Med noget kamers. Ja. Og øh, så øh, var der noget revet guldråd. Det var okay. Så havde man øh, hullet en parmesan ud. Og det gav en masse kraft, for der var ikke andet skrald tilbage, men det var dejligt. Og så var der, øh, som prængår i, øh, nogle konditioner. Og konditioner, det er jo salte gurker. Ja. Og det eneste, der gør dem gode, det er, når de er sprøde. De her gurker der gør, de bliver gurker. Ja. Men øh, der skal jo betale 50 kroner. Øh, det er jo ikke fordi, jeg ikke er medarbejder her, og fordi de ikke ved, ah, jeg ikke er medarbejder, men fordi, jeg ikke kunne demonstrere et, et gyldigt medlemsbevis. Øh, øh, Nattegn, ja. uber Folk, ubersturmpanfyr, og folkeblikkespidsen styrst. Så vil jeg godt sige øh, tak til den taxa, øh, ah. som har biblingsnummer øh, 2281. Ah, en af de seneste taxaer Altså 2281. Tak for, at øh, når man kører taxa, så synes jeg, det er mærkeligt, øh, at man stopper Mm. Øh, og så spørger man kun, hvor skal du hen? Jeg skal det hen. Det kan du ikke komme. Og så kører taxaen mm. videre. Øh, sådan de der ved smål. en fældtid lørdag morgen. Det er lidt mærkeligt på Vesterbogade ja, i København. Det er egentlig meget sjovt. Og fordi, det at, at det står jo i taxa at man skal, men man må ikke afvise nogen kunder. Nej. Øh, men hvor, hvor, hvor, hvor, hvor skulle man hen? Jamen, jeg skulle fra Vesterbo til Amager. Det kunne jeg da ikke komme. Det var komme, ikke Fordi, nok til der fordi du før en de boede ikke ud på det fine Amager, ligesom mig. Han skulle jo øh, lidt syd for byen, åbenbart. Mm -hmm. øh, og så derfor ville han så ikke have mig med, fordi det var den anden vej. Så sluk dit taxa -skilt, når der ikke vil have folk med 22, 82, mand, Idiot. Men, og det er jo en af de store fordele ved at have et radioprogram. Det er, og det er, at man kan sidde ja. rent privat. Og der vil jeg da godt lige så benytte benyt lejligheden til. Ja, Prøv at for der er mere, ikke? Jo, op. Amager Fiskehus, ja, det, som ligger no. på ø, Håndbladtsgade på Amager. Ja, Det er jo ellers et fiskhus, der ligger der siden 1886, tror jeg. Ja, det har deres fester til siden også. For set, en afføring, nej. det er ikke en afføring, nej. Det er et fantastisk fiskhus. Jeg havde besøg med Stevensen, Stevenson, du ved, uh, han fra aftenshowet. Ja, der skal, uh, der skal man traktere. Kendte K., uh, ham fra uh, fam ja, familiekristen der, og, ja. og, og så uh, Kanonkongen i lørdags. Sikkenfesten. Uh, uh, ja, uh, det er virkelig nogle sjove fyr, uh, Dem havde jeg så på besøg, og jeg har tænkt, at jeg skal lave muslinger til. Det er en god idé. Og det bliver meget internt, yeah. men det er vores radioprogram. <laughs> og øh, jeg havde så besøg øh, af dem, og så tænkte jeg, at jeg muslinger. Og så går jeg ind i øh, det der fiskehus på Hamlersgade, og så siger jeg, prøv at høre. Jeg øh, skal have muslinger. De havde så kun øh, to net, og så tænkte jeg, okay, jeg prøver at øh, gå ind i en anden fiskehandler. Mm. For jeg skulle bruge fire net. Æ, kilo, eller kilo net, tror jeg. Så kommer jeg så ind, så, ja, så ringer jeg til nogle andre, øh, og så havde de heller ikke nogen. De har kun to herude på på Ørstesvej, og der vil jeg sige, det fiskehus, der ligger på H.C. Øh, Ørstesvej, er fantastisk sted. Mm. Der skal man købe fisk i København, hvis man skal købe fisk nogle steder. Så går jeg ind igen og siger, okay, jeg vil godt have de, de der to net, men de er ved at pakke butikken sammen. Øh, mm. Ja, jeg det De ligger fisken på køl om natten. Og så øh, kommer jeg ind igen, men så har skibet der ejer butikken. Han har lige pakket dem ned, og så siger hvad med de der muslinger, kan jeg få dem i livet? Så siger hende der øh, dame, som er rigtig, rigtig sød, som betjener mig, sagde, øh, de er jo ikke blevet solgt, kan jeg ikke lige få dem? Så siger han, nej, de er solgt. Det er kun, fordi han har pakket dem ned, og han ikke gad have pakket dem ud igen. Nå. Så vil han åbenbart ikke sælge sine muslinger. <laughs> Ej, jeg vil sige, okay, men derfor var muslingerne gode nok i livet, Ja, dem fra Fiskehuset, kunne jeg også til Svajborg, okay. Mm. Det vil jeg da sige. Og hvordan gik middagen? i dag? Fantastisk. Hvad lavede I bagefter? Spillede I så et eller sådan Det vil jeg ikke fortælle, hvad vi lavede før. Der er jo øh, hovedvært var hovedvært med, og øh, når han er med, så sidder der måske nogle blade nu, og så vil de kunne... Men regn der med, han er i øjnene i natten på torsdag med Steppensen. Det kunne han godt være. Øh, jeg er imponeret. Også lidt min over i jeg ikke på med. Men du må godt komme med næste gang. Men vi har jo sådan et øh, ritual ligesom oppe på Grønland med noget mayonnaise og noget kaffekrums og sådan noget for at komme ind ligesom på det der grønne dag. Det er ligesom derhjemme. Okay. Om et øjeblik, så glade igen, vi Vi har lige fået en sms, hvor der er en, der skriver, at han har prøvet det samme med taxien. Han har øh, det der med, at de kører op på siden. Ikke? Den samme taxi? Nej, jeg ved ikke, den samme. Hvor er de, de kører på siden, og så siger de øh, på hør, hvor skal du hen? Jeg skal til Ammer. Ja. Ja, det ved de så og så kører de videre. Ikke? Nå, men alle, der de... er kommet hjem øh, via Udenrigsgården i Kastrup, øh, ved jo også, at der er... jo... Ja. Idioter. Så, så lavede man jo Ammerkøen, øh, hvor der så også altid holdt ud til den anden side. Ja. Ja, ja, ja. Ja. 2281 var det selvfølgelig. Det var ikke bevillingsnummer 2282. Det er bevillingsnummer 2281. Oh, ja. men, men så det er person her her. Øh, øh, de har prøvet det samme. De har senere fået det, at vide, at de gider køre til Ammer. For folk, der bor på Ammer, giver ikke drikkepenge. Det er ikke engang noget. det er faktisk rigtigt. Jeg giver, jo, jeg giver altid drikkepenge i en taxa. Og det synes jeg også, fordi taxichauffører har det ikke ikke særligt. Jeg tror, er det, job? Nå, det er job. Hold det det. Jeg er jo selv taxachauffør. Det har du været, ja. Og det, du var så heldig, at det blev filmet, kan jeg forstå. Det blev filmet. Det ingen en vilde ikke? Så der er jo altså øh, taber i alle spil. det kan man sige. Men så kørte du med for små jul. Det kan man nok sige. Og men, også øh, men når man tager nogen taxis. Men når man kommer hjem... Noget af det mest nedstående i hele verden, det er at komme hjem til Castro, Københavns Lufthavn og Kastrup. Og så træde ud i den der hørm af tosser, som begynder at brokse over, om man ikke skal langt nok. Ja. Der var det jo en lang tid meget behageligt at træde ud til den anden side, fordi så var der alle dem, der satte folk af. Men det kan jeg forstå, det må man ikke nu. Nej. Eller... Man må, man må, man no, de må, har fået de, en ny afsætningssted, og der kan du jo godt få en taxa uden at du skal tage en af dem, der har jo lige de må ikke holde og vente der. Jamen, det er også mere dem, som øh, kører ud i luftnavnet, og så holder de fire og en halv time, hvis tænker er lidt. Og vi efter flere flotte resultater ved sidst Det er Jeg skal til Korsør, ellers så bliver dø Denne Og sin sidste i også Det sker i Bangkok for i første runde af vi Wieners De har lov til at køre på dagene også. Holdlandsk Norske Taxa, jeg tror, ja, så, jeg, det, er det er rigtig det er Og der er det ikke fordi, jeg siger jeg mener, fordi, det er eller, siger, Det er helt bare Det kan det være en Norweg. Så og det er. Der det her du ikke der er er det. det er det, Det Og det ja. er noget der hedder People så er vi i gang. Sådan der. Tak. Det er Lale med Hideaway. Hvorfor taler du så meget om det er nu? Fordi jeg lige så et billede af Dennis Knudsen. Emnet på natchatten i dag er... Kærlighed. Kærlighed. Er Har... du også blevet forladt? Har du været ude for kærlighed? Har du mødt kærligheden? Eller er du single? Og mangler kærligheden? Så, så øh... send en fax. Det er det gode, dig. Der kan man godt, at aften prøve det ned. Nåååå. Men nej. ordentligt oh, brændskid. Vi er markeret i dag et jubilæum. Nej, ah, ah, det kan hele... man bare lige, lige lukke taks-diskussionen. Og jeg skal også, mange har øh, været søde at skrive ind og spørge, hvad der andre spiser. Det er akurgiteren. Ja, det, lige af, det er lige akurgiteren, undskyld. Og gullerod, fordi at du jo skal. skal passe på stofskiftet. Ja. Hej Spejler, det med taxaerne, prøvede min kammerat i weekenden. Han skulle få Odense til Vissenbjerg, en tur på 15 kilometer. Mm. Nej, vennen var Vissenbjerg. <laughs> han skulle få Odense til Vissenbjerg, en tur på 15 kilometer. Mm. Men den første taxa ville ikke køre ham, fordi det var toget. Mm. Så han ville hellere køre de, de, de korte ture. Er, Og højde. så eh, Jimmy, som jo har været dytter, siden jeg startede øh, på P3. Ja. Han kører i taxavogn 101. Jimmy har bare skrevet, at nu lukker I bare røven. Ventes, Jimmy. Og de øh, er mere i noget, og vi vil også øh, sige, at øh, der kommer ikke flere klager herfra. Ah. Øh, og alle klager, skal vi også sige, øh, dybest set er jo vores egen fejl, fordi hvis vi bare havde været endnu sødere, andre, mm. så har der ikke været noget at klage over. Det er det. Ja. Fordi man giver, hvad man får. Ja. Eller også får man, hvad man giver. Så har Peter også skrevet, at øh, det der, jeg sagde med ja. fiskerne, det var noget pjat, for han står selv i butikker, og hader folk, som kommer lige ved lukketid og tror, vi ikke har andet at lave. <laughs> Men jeg var der en halv time, før de lukker Peter. Ja. Det var derfor, og ellers havde jeg jo godt forstået. Jeg vil også sige det der med der. Virkelig meget arbejde i en fiskehandler øh, med at få, få lukket ned, fordi der er jo helvede med is ja. og, og, og fisk, der skal på køl og ting, der skal vaskes af. Anders, vi skal til top 10.000. Ja, og det er den markering af et jubilæum. Jeg no. er altid stolt. Det er... Jeg ved også, du er. Nummer 9.975. Ja. Det er rådende skarp hjørne. Det, det strammer er... i den grad til. De dårlige sange allerede nu, kan man sige, de er simpelthen ikke med. Så Nå. havde de været der allerede Nå. nu. Men man kan også høre, hvad det er og Vi skal høre om lidt, at, at, at den her liste, det er jo de, de, vores liste, de sorte spejres liste, over de 10.000 største og bedste numre inden for uh, populærmusikken. I de sidste 40 år. Mm. Og øh, jeg kan sige, det er nummer, vi spiller nu. Det er rigtig godt. Det er sindssygt godt. Og derfor ja. kan man høre, okay, nu er vi på vej mod toppen. Det er ja. nu, det bliver rigtig, rigtig godt. Og ja, nu, nu bliver det også svært. Og spændende, hvad er det, der ligger nummer 1, ikke? Ja, for der er jo ikke andet 9.974 ja. nummer deroppe, så det er jo ikke der er jo ikke alt, der er plads til. Og jeg kan lige bare starte det, så... Okay. Fætter det er langsomt op her i natchatten. Og øh... ring ind. Nej, det, gør, det din... gjorde man ikke. Man ringede ikke rigtig ind til natten. fax ind, hvis Nej. din, øh, din nabo er en hund. Eller vi chatter kun for de fire, der er på chatten. Så laver vi et radioprogram om det. Yeah. Prøv at høre. Nummer 9975, det er VIRF. Oh. Og nummer, der hedder Better Man. Et af de øh, måske bedste albums, eller hvert de fem bedste albums, der øh, kom i 90'erne overhovedet. Yeah. Det hedder Urban Hems, og det var øh, For The Verb. Og det her nummer er på den plade og hedder Lucky Man. Og jeg kan godt sige, at øh, længere op på listen, der finder man den fire gange mere. Det, ja, det er rigtigt. Vi har diskussion omkring den ene af dem, men øh, den er med. Ja, men den er med. Ja. Så glad det Fuld, fuld Men nu, mine damer og herrer, trykker jeg på knappen. Og så skal vi i gang med programoversigten for, hvad der egentlig skal ske i vores program her i dag, mandag den 8. oktober. Vi starter med en øh, første times intro. Mm -hmm. Har været der. Ja, tak. Så. så taler vi om taxa lørdag morgen, Amagerbro fiskehus og de royales program i Sydkorea. Noget af dette har vi behandlet. Men ikke det hele. Ikke det hele. Så øh, har du et gammelt familiefinal, Anders. Ja, hvorfor har det? Det har du, fordi det skal du læse op af. Nå, fedt. Så øh, skal vi snakke om Claus Ridsk her, øh, som jo teknisk set er en fan af Ja, og med god grund. Og er, er der kantine, nogen, der skal redde den danske karriere, så er det de sorte spørgsmål. Det kan du regne med. Og så deres kantine, der er noget lort. Det har vi jo berørt. Men vi har, det, har også noget. været forbi 2900 Happiness. Måske skulle vi have programoversigten lidt før, men mm, nej. nej. Så er der Creative Nation. Det store erhvervsomstød for tre uger siden, hvor HKH Konferensen og HKH Sessen jo var i New York i en uge for at promovere Danmark som kreativ nation. Hvordan ja. det er det gået? Hvad er der kommer ud af det? Og øh, man kan sige... Vi holder den store officielle eftervaluering her i programmet. Ja, det gør vi. Yes. Og så øh, det er spændende kan noget. vi ringe til Grønland. Ja. Jeg kan næsten ikke sige, at vi ringer til Grønland om lidt, tror jeg. Altså, det er efter det er det næsten år. Også fordi de er foran, ja. eller bagefter. Eller noget. Med tiden, altså, ikke? Tiden, ikke? Ja, der ja. Er, det er lidt tidligt. Ja. Så øh, får vi besøg af magtens korridor. Ja, øh, og det, det... lykkedes også øh, i kamp med talløse andre relationer at få en aftale med... Øh... Det er det hele tæt, bare det at få det interview. Det er noget af det sværeste overhovedet. Une mest presseskypacierne i Danmark. vi glæder os meget til, at magten skruet over kommer hen. Vi har nogle spørgsmål, vi varme op til interviewet, også i denne her time. Ja, det skal vi huske gøre, fordi det er vigtigt, at vi øver. Benedicte Balling hjælper os. Benedicte Balling for kom morgen Danmark. Balling. Og så skal vi spille. Det er et godt navn at have i TV. Balling. Og så skal vi spille top 12, eller så skal vi spille til penge på Det skal vi nemlig, og så den barberet. Husk på vores hjemmeside, dr.dk-spejder, der kan du se, hvilken musik det er. Vi spiller i programmet, og jeg kan forstå. Ja, der er øh, der er en diskussion omkring i de nummer, der er lige så stille gået i gang her. En er, at det er 800 langt. Ja, det er dejligt. Det er der Det er dejligt. Ja, det er, det er. Jeg synes, det er noget mest goovie, vi jeg nogensinde har hørt. Mm. Øh, Nogle synes, det lyder lidt øvelokal. Det, vi, det vil vi alle sammen øh, evaluere efter nummeret. Men jeg synes, det er fedt. Det er fedt, men på et tidspunkt, 4-5 minutter, så kan man godt gå ud af uden det, dør. Ja. det vil jeg lige sige. jeg. No. Okay. Anders Lund Madsen, vi skal have til at gå, inden vi skal musik op til nyhederne øh, og, og sporten. Ja. Og så siger jeg, hvad har vi, hvad har vi? Oh, vi havde regnet med, at vi lige have et, et halvandet nej, nej. i vores jeg, mega, mega, mega, mega, mega velforberedte program. Så jeg griber ud efter familietunalen fra ja. sidste uge og siger, der må være noget her. Og så er det, at jeg siger, at jeg har et spørgsmål om øh, misser. Ja, du siger, jeg har en lille miss, siger du så ikke? Ja, det var så det, det endte med. Ja. Så læser du lidt op fra det gamle familietunalen, det er ikke et nyt familietunalen? Ja, det det nej, det er fra i sidste uge, ikke? Det er et brev øh, til øh, dyrlæge Lennart Svane. Og der vil sige, det synes jeg sige, at det er godt nok at have, når man er dyrlæge. dyrlæge. Goddag, jeg hedder Lennart Svane. Nå, kommer de der? Er, er de søde at lægge deres mis op på bordet? Kom Kommer de der, Birdie Jacobsen? Mm, Nævnet Lennart Svane. Ja. Jeg er faktisk ikke bare dyrlæge, jeg samler også på skruelå. Øh, Anders, spørgsmålet lyder... Hvor stod det der, Hjalt og noget? Hvad? No? Det er så? fordi, at ø, vi har en redaktionschef, som har en, en svag hassykose, mm. som gør, at hun udfylder alle mellemråder i alle bokstaver, hvor der er noget, man kan fylde ud. Så har hun fyldt ud i det her ø, under, det, under det svære redaktionsarbejde, så jeg kan ikke helt læse, hvad der står. Men der står altså, at vores mis stjæler mad fra køkkenbordet. Ja. På køkkenbordet. Vi har enten taget den med i aftenbønden, ø, at den skal forbedre sig, eller skælde den ud. Men den er lige glad og forestiller bare, har du et råd? Svar, det er svane her. Det kender jeg alt for godt. De fleste misser lærer i løbet af nogen tid, at de ikke må springe op på borerne, men nogle er ualmindeligt almindelige sejrudholdene, så de bliver bare ved. Prøv at lægge husets grydelåg langs med og lidt ud over bordkanten, så det ene dækker. Så det ene dækker det næste en lille smule. Når missen så springer op, så ramler grydelånen ned med et brav i samme sekund. på missen. Og det plejer at kurere missen for dens uvane. Har du, Har du ikke en nok, så må du låne hos naboen. Har du grødelåg, så gå til lægen. Mm, Ovenstolene kan også kurere hunde, der stjerner mad fra køkkenbordet. Og så gør børn. Med venlig hilsen, Lenners fan. God eftermiddag. Og velkommen. Hvis du netop skulle have stillet din radio ind her på kanalen, som hedder P3. Mm -hmm. Og øh, det her, det er... Det er dumt de svart af Prøv lige at høre her. Vil det bolde mig? Kan vi huske det? Vil det bolde mig? <laughs> ja. Kan jeg bolde? det? Vil det mig? Kan vi tager igen. Det, det er Ole Steffensens forholdsregler til, når han møder nye mennesker. Vil det bolde mig? Kan jeg bolde? det? <laughs> Eller? Eller? Eller? Ej, det er alt for sløv. Nej, men det går Kan jeg spise det? Eller? Uh, endelig. Vil du spise mig? Kan jeg spise det? Kan jeg bolde? det? Vil det bolde Kan spise det? Vil du spise mig? Jeg var også det er sjovt, Kan jeg bolde det? Vil det spise mig? Vil det bolle mig? Kan jeg spise det? Det skal jeg ikke. Kan jeg det? Vil det spise mig? Oh. Godt. Kan, kan jeg, jeg bolde det? Om en øjeblik, mine damer og herrer, der uh, sker der det, at uh, fire flotte fyre træder ind i vores studie. Ja. Det er Magtens Korridor, som i dag er albumaktuelle med deres seneste album. Uh, som jo er en CD. Uh, en CD, og uh, det er en god CD? Det er CD'en Det Krøllede Håb. Hed den det? Yeah. Ja. Og øh... Den er udkommer i dag. Ja. Den er vel sådan set udkommet. Den er her nu jo. Man kan købe den nu. Ja. Er den. Øh, øh, øh, de er inde for at forklare, hvorfor nu det. Vi, vi spiller også et nummer fra den, tror jeg. Men så tænkte jeg på, om man ikke skulle have spillet et nummer med... Øh... Pop the Genemy? Jo, det ville jo have lige have været det øh, oppe af markedskorridor, ikke? Jo. Ja. Øh, jeg, godt, jeg har noget, der er næsten lige så godt. Øh, det... Til at varme op. Øh, sick Poppies... Som spiller det næste nummer. Det skal vi høre Og så får vi drengene ind Og så stiller vi det spørgsmål Spiller vi det og Stiller de spørgsmål Og så siger vi vel tak til dem Og spiller vi lidt musik Og så skal vi ringe til Grønland Og så øh, skal vi have tillidspænd Det er det vi skal uh, nå i den her tid vilde dyr Vi er travlt mm, Vi når det hele Vi når det hele ikke? Er klar? Ja Hvad hedder det? Little Potties? Nej, sick Sig hedder, hedder bandet Og nummer hedder All The Same Det kommer her På vores hjemmeside, der hedder dr.dk-spejder, der kan man uh, se, hvad det er, vi spiller i programmet, eller genlæse uh, det, om man vil. Ja, studere. Hvis man er lidt i tvivl, Anders, hvad er det, vi hørte hørt? Vi hørte Sig Sick Puppies med uh, All The Same. Sådan. Mm. Nu er uh, det var også en stor fornøjelse mm. at sige velkommen til Magtens Korridor. Tak skal du tak. Tak. Ja, tak. Velkommen. Tak fordi I er kommet. Uh, velkommen, tak, Johan, Anders, Niklas og Rasmus. Yeah. Men ikke Terkel. Nej, er ikke. vi har ikke taget Terkel. Hvorfor er Terkel ikke noget? Det siger ah. vi ikke. Er han ude af bandet? Han er vel ikke. Ja. Ja. Æ, skal vi sige det på radio så? Det kan yeah. vi egentlig godt. Ja, Terkel, tak for alle de her år. <laughs> du er, er ikke med mere. Vi vil bare sige, at vi er glade for, at I her, Også fordi, at sådan som vi har forstået det, så har I jo været lidt, lidt nærmere med interviewsene den her gang. <laughs> ja. Jeg ja. har, har, har været I, tiden. I har kun givet til Godmorgen Danmark, til BT's musikside DRDK, Ekstrabladet, MTV Berlingske Tidende, Ekstrabladet igen, Urban i byen, politikken ekstra blad igen Metro Express og til nyhedsavisen og oh. du glemte dit spørgsmål. så you're supposed 24, øh, øh, 24 timer. Åh oh fuck det er ikke nok på din liste. Men det er B3 session i fredags. Hvilke intervaller har det været det bedste indsvidder? Det her har klart været Jeg hvis du takk Han siger det altid. Det var bare det jeg var efter. Ja, det er det sjovt. det er det, I der starter med her. Men hvad er grunden til hvis jeg må skægge igennem her? Hvad er grunden til at I har valgt så forusigtig restriktiv strategi? <laughs> Faktisk, Fordi er vi BPS Centuribank for at blive overeksponeret, så er der også en dit spørgsmål. Vi filtrerer spørgsmål fra for Ah, klar, har vi taget også, det, det er, fordi, det jo, han, øh, det er også bare nogle lorteplaceringer, har jeg har fået, øh, og der må jeg sige, at jeres pladsselskab kan godt være bedre. Selv Berlingerne er det kun en halv, halvdelen af forsiden, I har i dag. Ja, altså, der, der tager vi er jo hele ikke på ikke med. Ja, ja, faktisk også, det, vi er meget mediesky personer <laughs> alle sammen. Faktisk. Ja. Vi fik ikke meget for det ja. der med at tale den om os selv og det, vi laver. Den eneste ægte mediesky, det er jo Terkel, som jo ikke er med i banen. Terkel er så set ikke mediesky. Vi har bare lavet en aftale med Tærkel om, at det ikke er så fedt, at han kommer med til interview. Manden er skængrende psykopat. Ja, og så, så gør han det som regel meget bedre, end alle os det samme. Det er kæmpe nedtryk. Ja, han ser rocker godt han, fx, ud ne? også. Han er også bassist jo. Han er, er, han er en rigtig flot fyr. Og altså det, det, inden, er, det er så flot, det, selv det. er irriterende. Ja. Er det ikke historisk set mest bassister også, der har helt øh, med hensyn til øh, og, og, og, og, også, og at komme ud og danse bagefter, som man siger? Oh. Oh. Oh. <at> <at> og og, og, og, så, og har, så skulle jeg have set Terkel på diskotek i Odder her for et par måneder siden. Hvad skete der? Jeg kan jer, at han kan danse. Niklas, hvad skete der i Uh, jeg vil sige, at rygterne er nok gået en kvindelig del af Oders uh, befolkning. Og ja, uh, man har ikke set en danse <laughs> så godt siden Travolta på uh, <coughs> ved jeg ikke, jordnødder. Jeg, er, uh, æ, jeg optog det på min telefon, for hvis I har en hjemme. Han danser så godt. Mange kan klappe af, det vil vi meget gerne. Så tager vi ah, jo lidt mere. Må vi i det, Ja. Det er i ordentakken. Prøv høre, de her, vi har, her, vi har her, seks spørgsmål til jer. Uh, uh, nu har I ikke hørt, hvordan vi varmede op, varmed, op til det her interview. <laughs> men vi har taget udgangspunkt i Godmorgen Danmark. Ikke det interview, I var med i, men Benedikte Balling på Godmorgen Danmark, hende der er på Den Røde Løber, hun er sindssygt god. Så vi har valgt ikke at stille spørgsmål selv. Det er nogle andre stille spørgsmål. Og det er ikke sådan noget med, en du i en, en jeg skal stille. Nej, nej. Ophodet. Men skal vi starte med spørgsmål over 1? Ja. Det right? kommer her. Hvad er meningen vi skulle I sidde og drikke hele natten Indtil vi blev bondkammerater øh. Benediktig skal have gjort noget Ved sin nattesøger øh, det, det er sådan set ikke er Vi kan godt afsløre hvad det er Men I, så siger, ham, altså, at der, I har åbenbart ikke sit fjernsyn Det, det er, der er for ham der morderen Ja det er ja. morderen for forbudelsen ah, ah, <laughs> Nej det har vi ikke tid til Vi øh, har altså ikke spørgsmål De er alle sammen for afsnittet i går korrekt Yes det er for forbudelsen afsnittet i går Øh, og spørgsmål nummer et, det var, om øh, vi bare skal sidde her. eller skulle vi have siddet her og drikke hinanden, eller hvad går det ud på? God start. Synes, uh, jeg... Hvad med det, at servere et eller andet, va? Her sidder ja. man fuldstændig. Ja, <trykker> <trykker> man kunne godt drikke. tænke sådan en købli Ja, Men Øn... der har vi en meget streng. Så må vi, vi i køleskabet. <trykket> Zero 12. Vi kan godt tænke os <trykket> <fast>. <trykket> altså, man kan selvfølgelig gå ud på viset og få noget at drikke. Og ja. der bemærkede ja. faktisk, at øh, viserne her på i de fine, fine nye DR-by er indrettet af.. Øh, Dansk Rødstrømpeforening, tror jeg, fordi der er to slags toiletter. Der er et dametoilet og et handicaptoilet. Altså ja. så kan, altså, ja. så, hvad for kan en gruppe, lige, ja. er man mest i. Jeg tog dametoiletet. Tak. Mm. På mit kønsvejen. Tak. Spørgsmål nummer to. Ad. Spørgsmål nummer to. Spørgsmål nummer to. Nej, der kommer en rar dame med Nå, øl. Nå, sådan der. Så Nooooooo. Vi <coughs> havde allerede sagt, at de får bare ikke øl. Det <coughs> er Tom. Ja, tom. Ah, ja. Det er en ret. Det kan man sige, at der aldrig kommer en kapsule til Tom ølflaske. Så kan man godt kunne skuffe, så får man hugget hånden af. Jeg ja, mister grebet om det er. Anders, vil du ikke være sød at sætte spørgsmål nummer to? Spørgsmål nummer to. Hvad lavede du den fredag aften, da 1931? <try Otto> øh, den 31. der var det. Det er et spørgsmål. Så du siger altså, at du var på druk hele weekenden. Det passer ikke. Du er, du er kun fredag og lørdag. Spørgsmål ja. nummer 4. Jeg tænker på, har du nummeret på ham? der er at vise <laughs> nej. Det hedder, ikke, det hedder facilities manager. Det, hedder ikke Spørgsmål... det er ikke så meget mere. Det er Spørgsmål nummer 5. Er klar? Mm -hmm. Ja, gør ja, Hvad skal man tænke? <laughs> hvad bliver næst? Hvad bliver, hvad bliver, læste? Læste? Hvad bliver næste? Spørgsmål nummer 6. Ja, hvad er noget, der, synes er vigtigt dig? <laughs> Anders, er det dig, der spørger? Oh, oh, det er ja, jo ikke, jeg ikke er meget, spørger. Nej, det er dig, der spørger. Nej, Nej, har det, der, spørger. Den, den har du valgt. Rasmus, har jeg nogensinde svingtet mig? Det har du faktisk ikke. ikke, spiller, ikke. Vi spillede lige nummer for øh, jeres plade. og så øh, snakker vi videre. Ja, vi har ikke rigtig ja, snakket. Og vi taler om den nye blade. Ja. Ja. Ja, vi taler om den nye blade. Hvad er vi skal ja. høre, Anders? Vi skal Skru. høre øh, det nummer, der hedder St. Peter. Og så skulle vi måske have en klaring på, hvorfor lige St. Peter? Ja, det er, fordi jeg godt kan lide noget. det er ikke dig, jeg spørger, Anders. Det Nå. er jo bandet. Nå. Nå. Det er det, det nummer, alle indmelderne godt kan lide. Ja. <laughs> ja. så, vi har fået i den. der så er en, har der har gørt en sang, det. og så siger de, ja, den er god, men de andre... Hmm. Ja, men det er jo Knud År, der den, ikke? Jo, selveste, ja. Knud Odde, det det. selveste Knud År. Det er selveste Knud År, der har skrevet den. Han maler den også. Og, vi skal lige... Ah, ah faktaboks. Knud År er tidligere, eller er basist, i hedengangene sort Sol. Ja, og jeg har sendt ham Saks. vores plade. Og oh, en og fremragende maler og er. meget interesseret. Og oh, han har haft vores plade med til et selskab, og så har han den ligge hos dem, han var til fest. Fordi felsæller. han ikke den derhjemme? Nej, for fordi, de fordi de var så glade for den. Er det rigtigt? Oh. Ja. Så vi har flinke Det er ikke, fordi jeg skal have med det Det er ikke, fordi jeg skal have ham med eller noget. Det er jeg har engang hørt at spise med Knud Ode. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ikke ja, alene. Med knud. Oh. Overhovedet ikke alene, fordi det havde været lidt forklarningsproblemerne. Men så pludselig er han med det øje, og så siger at det ikke er det rødt hår? Er det det? Lucky bastard. Har du så også rødt hår på? Det ja, spiller Du er oh. røde på et lysrøde hår. Det tror jeg ikke engang, men han kan være bare interesseret i at vide, om det Men du er nervøs for at gå i dyn med ham alene, og han pitter dig i ørerne. Ja, det er dig, der fejlfortolker. Det er fuldstændig meget forklarningsproblemer. Skål. Øh, nummeret hedder St. Petri, og det er for magtens korridor. Anmeldernes kæledække. Ja. Ja. Øh, nummeret altså. Resten af pladen, den har også fået god anmeldelse af, ikke? Jo. Ja. <laughs> det er faktisk er pladen så god, at, at selv de anmelder der, der griser sig selv på det groveste, alligevel giver tre stjerner. Ja, det var jo ikke, som <laughs> Thomas Kræger. Nej, no, det var Henrik Feitz. Ja, no, ikke faktisk. Faktisk. ja. No, no. Øh, Og så er der en anmeldere, der er skrevet, Objektivt set er, plade det til håb, en virkelig, virkelig god plade. Ja. Objektivt set. Ja, men der, der, der, der, der, der, der var en anmelder der var tydelig om, at anmeldelser nu skulle være objektiv eller subjektiv. En objektiv anmeldelse. Skålmester. Men det, synes jeg, det, det skal I da ikke sige, når nu han lige har rost jeres plade. Så må synes... I jo øh, subjektivt set, øh, ja, så skal I jo sige, at, I, at det var godt for næste kan han så bliver han. Åh, oh, nej. Altså jeg, jeg forestiller mig altså lidt han har været han har sendt øh, pladen til sådan et ø, tysk eller schweizisk analyseinstitut som så har gennemgået pladen og set om den objektivt er den er klinisk testet objektivt god. Det var så. Mm. så. Undskyld, kan vi få skruet det ned for uh, for jazzen? Der bliver spillet jazz ind i mit øre. Hvad var kommer jeg? med den her øl. øl? Det kan vi rødsløje igen? I oh, på med det. Men kan det er mærkeligt, løre, så mærkeligt kan det være også. Det, det var der var der der er egentlig underligt at uh, det er denne restaurant der spiller jazz musik, og så må man ikke, så det er det lige plus det der bestemmer. Ord. Ej, og så kigger man pludselig alle mulige krav. Man ser vores. os ude. Vi kommer i Turbus livet, for der og nej, nej. skal vi gennem receptionen eller nok for meget. Man ser os. Hej, det er sådan en ankomst man pludselig får. Sidst man havde jeg studiet. Der var der ikke noget. Stømme, det. Nej, men, tak fordi vi måtte komme. Nu er vi hittet så dårligt nok. Ja, men øh. nu er det jo det, det gang vi var jo bare også nu er vi jo magten skal i døre. Jeg vil først stille spørgsmål. vil ikke mere. Det var dejlig musik. kan du ikke stille et spørgsmål? Det kan jeg sagtens. Ellers må jeg gerne stille spørgsmål. du må gerne stille et spørgsmål. På at uh, da du var ude og vi ikke stort set ikke hilste før, ikke? så tænker mm -hmm. jeg, hvad for en odkolonje er det du bruger? Det bruger jeg ikke nogen. Det er mit hårdprodukt. Ah, hårbladet. Okay. Ja, ja. Det. Ah, okay. Jeg vil bare på den måde sådan ligesom ja, prøve at fortælle ja. lytterne, at vi jo ikke hilste før og alligevel ja. lægger mærke til, at du lugtede sådan lidt lækkert. Ja, ja, vi har været tæt på hinanden på en eller anden måde så. Ah, så altså, kan godt lide mange. Hvorfor er det med, wow. at, uh, at at du har er meget tæt på mange i rockens verden? Det er havde godt var at hit. og de rører ved ørene og lukker til hår Og sådan og Raslusten er helt brun på næsen. Så skulle du da se dengang gange med forsangeren for Jonas Priest. Hvad sker det der? Men du er blevet sammenlignet Johan. Og jeg er ked af det, men det handler jo altid om åbenbart i de her interviews. Det er også jo han, der prøver hele Berlingen. Så har vi oplevet det med. Men Johan Du er blevet sammenlignet med en anden stor, altså en anden stor Udenlandsk sanger. Ja. entertainer, musikere, ja. underholder ja. Æ, fænomen. i mange ja. år så har det jo undret mig lidt at, um, at folk sagde, at du lød som Kim Larsen Så det er mange der undrer sig over ja, det har jeg vel. men øh, nu har jeg lige kommet en anmeldelse hvor jeg bliver sammenlignet med sidder lytterne ned selveste Lemmy, lemmy. lemmy. Fra, lemmy. fra Motorhead, fra motorhead. Wow, jeg dansede med hende det er mere. sjovt, vi andre bliver også sammenlignet med <coughs> Lemmy og Motorhead, det har Johannes så ikke <laughs> så det er lige hvad. meningen var, var faktisk strenge, at øh, vi, vi skulle snakke om, at vi er ved at løbe det tør for spørgsmål, men jeg det. sige. vi har booket mig alle sammen. Og jeg vil, siger, spørgsmål, eller vi vil snakke om, at i skulle klaget for, at i skulle ved at køre rundt og give koncerter i København nu. Ja. Det har i så valgt at droppe. Mm, nej, det, vi, ikke, vi har ingen vilje. Vi, vi gør, gør det ikke. Vilje, vilje, vi er pladselskabets viljeløse slaver. Nå, men jeg tror der var sådan et element af rebelskhed i rock'n'roll. Nej, nej, nej, nej. Hvad for noget? Ingen rebelskhed overhovedet ikke. Vi gør bare, hvad vi bliver fortalt, at vi skal gøre. Ja, men det var meningen, I skulle rundt, ikke? Skal jeg Altså, hvis det tager lidt lang tid at svare, selvfølgelig er selv der er ude foran med Jens Otto, Pallet, der er at går lidt langsomt. Er det direktøren for Universal? Jo, det har på et tidspunkt været meningen. I skulle jo køre rundt på sin en og spille musik, ikke? Det blev, stoppet mm -hmm. af allerhøjeste, det blev stoppet helt op på regeringsplanen. Okay, ja, Det er Dreng, vi vil sige tusind tak, fordi du kom. Og, så, tak, og hvor fordi... skal I hen nu? Ikke noget særligt sted? Nej, vi skal... Vi, vi skal se, om vi kan tæve et par bejer mere ud af Danmarks Radio, end vi er <laughs> Og og se, om vi møder nogen kendte. <laughs> jeg tror, jeg godt ikke at regne med, for jeg har set TV-lægen her i dag. Når yeah. og... yeah. må jeg da sige, TV-lægen, som normalt residerer i Aarhus, han har fået hudhats. Jeg fået jeg han har fået hud Han har fået hud af. Han er blevet lidt tynd i toppen, som man siger. Ja, men det er jo tit, når det bliver poleret ofte. Ja, tak. Nu skal jeg uh, Kære uh, Magnus Godtour, tak fordi I kom. Ja. Det var en fornøjelse. Jeg tror, det er stykker. Ja. Hallo? Det er stykker, det er Ja, men det er da en årsag til, Niklas. <laughs> uh, Hallo? Det her? Den virker. Godt. God. Tak fordi I kom. Tak. Og helt særligt. Og, uh, og, og helt det er og, ja, mange gange. Og tak. Også, tak. så... Uh, er der vel en tube med jer på på igen i morgen, eller ikke? Det tror jeg. Og om en time er der, ja. når nyderne kommer, er når der også. Tusind tak, fordi I kom. Og heldig ja, Og, tak, og held tak, lykke med tak, tak skal du have. Tak. Hej. Det er lidt der vej lidt det var, at du sagde så meget. Ja, ja det var bare for noget Snak, snak, snak. Ja, det, det, det, det, så det, det, så det er helt til at trænge Hvorfor tror I, at han ikke var med? i morgen. Danmark i morgen. Er der der, er I også i morgen? Han hedder Kasper Bjørke, og øh, nummeret hedder Back and Spine, er, som er fra hans øh, album som jeg mener kommer på mandag. Det, er, det er rent men det mener jeg, det gør. Hvis det på mandag, så er det den 15. oktober. Og så er det din følelse. Tillykke yeah. far, mand. Tak skal du have. Hov, det var den forkerte knap, fordi hov, hvad sker der nu? Nej, Jo. Det er dejlig jazzmusik. Det kan regne, mand. Vi skal i gang med at spille tillidsbingo, og du ja. tænker, at det var der alligevel måske også lidt tidligt på dagen. Næ, det er fordi, vi godt vil have to lyttere igennem. Øh, der skal være masser af tid. Der skal være god tid til at pleje vores lyttere, dem som er, er så heldige at komme med i tillidsbingo. Ja, og vi spiller det er jo op. meget held. Ja, det kan man sige der. Øh. Statistisk set, så er der større chance for at vinde 25 milliarder i Lotto, end der er kommet igennem til tillidsbingo. Ja. Men det er så mange mennesker, der ringer. Ja. ja. Er der nogen specielt, vi gerne vil have igennem i dag? Ja, vi vil gerne have kvinder igennem i dag. Kvinder igennem? Øh, fordi i Magens har været her, det er jo meget mænd. Ja. Øh, vi er meget mænd. Ja. Øh, er ikke sådan på den måde. Jo, vi er der jo, nogle flotte mandfolk. Vi nu, der er der jo, nogle rigtige og mandfolk. Og det vil jeg også sige, at i Magens var også nogle flotte mandfolk. Vi er bare flotte mandfolk. Ja, det er fordi, vi ikke bliver brugt så meget. Vi sidder bare herinde i et skab inde i dr byen ja. og så bliver vi lukket ud og laver radio. Ja. Nej, vi vil også gerne have mænd ind selvfølgelig, men det må godt være lidt feminin mænd så. ikke. Hmm. Ej, det er også rimelig sagt, fordi så ringer jeg ind, og så føler han så presset ved filmen. Nej, det var det. Nej, der er ingen restriktioner, selvfølgelig er der ikke det. gange 20 ringer, man, når øh, man synes, man har tillidsbænggo. Og ja. der massen, man skal ikke ringe før. Nej. Der Arm Madsen han har læst nogle numre. Nej, det vil være jo Og øh, det gør han. Nu. Nummer 14. Nummer 14? Nummer 14? Nummer 81. 81, ser du? Ja? Jo. Ja. Jeg det vi har aldrig haft før. Det var det, det var det, det Nummer 20. Nummer 20. Spiller jo om en række. Nummer 12. Nummer 12. Ja, tag den over med. To. Nummer 2. Hallå. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ej, det er flot. Og det er meget, meget smukt udtalet. Tillykke. Jo tak. Hvem har vi igennem? I har Steffen Davidsen igennem, fra Midtjylland. Okay, Steffen Davidsen fra Midtjylland? Vest vest Vestjylland. Vestjylland. Hvor er i Vestjylland, hvis vi må være så fri? Jeg bor ved Varde, der ligger mm. over for Esbjerg. Åh, oh, Varde. Og må jeg spørge noget, hvad er det? Er det, selve Varde, skal jeg lige høre? Hvad siger du? Er det selve Varde? Nej, det er 15 km vest for Varde. Mm. Og hvad hedder byen der? Det er ikke nogen by. Der er ikke nogen by. Hvad hedder by? området? Det hedder Oh, uh, Det er ude ved landet, er det ikke? Det er ude ved landet. det er. Ja. Det var Steffen, eller, ikke? Nej. Ja. Davidsen. Ja. Steffen Davidsen. Steffen, må jeg spørge om noget? Ja. Hvad laver du så dagligt? Jeg går på HTX i Esbjerg. Uh. HTX. Er det en god uddannelse? Det synes jeg. Højere det er teknisk eksamen, ikke? Ja. ja. Og øh, er det som noget, du skal læse, fordi at du ikke var god nok i gymnasiet eller noget, og så skal du, øh, fordi du godt ved på en eller anden uddannelse, eller... Er det Ej, jeg vil, jeg vil faktisk menneske, at HTX det er højere niveau. Uh. Ja, det er klart. Nå, jamen, det er ikke så meget. Det var bare nogle der tager det nogle gange, for så er de ikke så gode i noget. eller Gør man ikke Nå. det? Eller bare Nej. mig? Der er ikke god. Øh, gode. for at supplere noget op, som man ikke er blevet er i gymnasiet. det er det, du mener. Det er det, jeg mener ja. Ja. ja, det ved jeg ikke. Jamen... Men ja, det ved ikke rigtigt. Steffen, hvad skal du være? Når du bliver stor? Det ved jeg faktisk ikke endnu. Og, men... Hvorfor så HTX? Ja, godt spørgsmål. Jamen, fordi jeg er meget matematisk. Mm. Altså... Jeg er ikke så god til historie og sprog og sådan noget. så Det er der det... ikke så meget af på, på tekst. Så det bliver mere tekniske afdeling, et eventuelt job senere hen? Eller karrierevej? Ja. ja. Hmm. Muligvis noget ingeniør. Det er en god idé. Anders er jo ingeniør. Jeg så i går i, i 2100 tv eller nyhedstime, eller hvad det hedder, 2100 det 21, at øh, Langelandsbroen, den er simpelthen... Jeg har loppet papir på, ja. øh, øh, og det er jo sådan noget for dig, Steffen. Ja, Steffen, er det øh. sådan en nyhed, der vækker øh, noget ind i dig? Dit, øh, dit kommende, dit øh, civil- eller ingeniør-jam-hjerte. Øh, undskyld, jeg kunne ikke lige. Jeg ja, stiller spørgsmål. nu skal du høre Steffen, det jeg forstår, at du ikke forstår. Øh, det, andre spørger, om det er, øh, nu en nyhed som den i går i øh, 21. søndag hvor det blev påpeget, at langlandsbroen blev holdt oppe af plastikposer og god vilje. Er det noget, som interesserer dig mere end almindelige lydserier i det, du er teknisk interesseret? Nej, det gør det ikke. Er det. Det... Men der er også mange tak til ingeniører, vil jeg sige. Ja. Steffen, du har vundet en, en sort spider t-shirt. Yes. Og øh, du skal være rar at sende en e-mail til Dr.dk og i emnefeltet der skal du skrive Irus World. World. Irus World. Og I r u s Og så naturligvis øh, dit navn og din adresse og størrelsen i den trøje, du præfererer Ja. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Jo tak og lige måde. Tak, tak, tak vi Sim. Ha det godt. Ja. ja. Det er godt. Okay. Moin. Ja. Moin, Moin. Stephen han bliver en hårdhund, når det han bliver, jeg, der bliver, der bliver forhandlet med, Der bliver forhandlet med det, der hedder de nødvendige S midler. Med snille, som man siger. Sådan. Ja. Jeg spiller pladen fuld. Jamen, jeg sidder lige nu her på, øh, på det der internet, ikke? Ja. Så sidder de og kigger på MySpace. Ja. Og oh, de lægger måske ikke af forbi til Rækkefølge eller hjælpe det at de der øh, Jeg prøver bare at finde Sokos MySpace side, ikke? Ja. Men det er noget Soko Music. Ja, det ved jeg der er, Eller Soko Lichis eller sådan noget, men jeg kan bare ikke finde hende. Men måske hun af mig Og der var sådan en lytter, der skør før, at det er bare der er lidt mærkeligt, det er, at Soko skal spille i Danmark her. Om Mikseline. Ja, men de ligger ikke i alfabet, så har jeg det, troede, de gjorde, ja, ja, ja. Øh, Men nu kan jeg bare ikke finde hendes, hendes Majspids-profil. Grund til tænker at hun simpelthen har gået helt til grunde, fordi hendes manager, hun har fået en ny manager, og han er rimelig irriterende, ikke? ja. Uh, han er faktisk en idiot, for at sige det godt uh, Han er franskmand, så det kan jeg jo godt sige, at han forstår helt sikkert ikke dansk. I'll, uh, men men hun er uh, stadigvæk I'll sød, I'll... og hun spiller fire koncerter i Danmark. Og det er der alt gule, gule grund til at gå ind og se. Absolut. Og ja, det var tilkendt mig spidssidigt for at se, hvor det er, hun spiller. Også fordi hun er lige nu er ved at blive kæmpestor i Australien. Altså, og det... så ved vi godt, så mister vi en kvalitet. Ja, det er så, så det er nu, man har chancen for at se Soko. Eller hvis det skal være helt det, tror jeg det er måske uh, sidste chance for at se Soko. I, den... I Danmark i meget, meget lang tid. Måske sidste gang, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, der har jeg fundet siden. Så er den der. Godt, mine damer og herrer. Er I klar? Ja. Den 17. oktober spiller hun i Studenterhuset i Aalborg. Det er på næste onsdag. Den 18. oktober viger i København. Det er på næste torsdag. Den 20. oktober spiller hun på Vox i Aarhus. Det er på lørdag næste uge. Og med et øjeblik... Så spiller hun lige her. Det kan du regne med. Men først... Nummer 23. Nummer 23. 70 gange 20 ringer man, og så ser man til som det allerførste, når man kommer igen. Nummer 32. 30. Nå, nu står med. også med en side. I am on tour with, I am from Barcelona, skriver Så hun er åbenbart på tur nu. Nummer 11. Nummer 11. Og det er pladen fuld. Og det er fuld. Nummer 41. 41. 41 er nummeret. Tag en mere. Nummer to, nummer to, nummer 2 Hallo? Ja, Tættes, Bingo? Ej, lykke, Tillykke. med det. Tak. Hvem har vi igen? Jeg hedder Søs. Goddag, Søs. Og Nej. tillykke, med det. Søs, må jeg sige, det er et meget pænt navn. Tak, ja. du <laughs> Søs, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Odder, eller fra bussen af. <laughs> fra bussen i Odder? Ja. Åh, oh, ja. der okay. havde vi jo en, en lille episode med noget, der foregik i Odder i weekenden. Uh, var du til fest i Odder i weekenden? Ja. Nej, det var jeg ikke. Nå, så du har ikke kørt nogen terkelmøl fra øh, bandet Magtens Korridor, som skulle have haft noget en fest i øjnene. Nej, det har jeg overhovedet ikke hørt noget. om. Det er øvrigt. Kender du Søs Magtens Korridor? <laughs> ja, det kan jeg da været, øh, Har du købt den nye plade? Nej, det har jeg ikke. Bor du Ørger? Ja, det gør jeg. Øh, og Søs, hvad laver du det til dagen? Spørger vi, vi for mange spørgsmål for hurtigt? <laughs> Nej, jeg læser sig til Og Du sælger hvad? Jeg siger jeg læser for til Beklædningshåndv du er beklædningshåndværker? Nej, wow. beklædningshåndværker. Det er sådan ja. en designer. Ja, ja. Beklædningshåndværker? Ja. Det var, fordi der er meget larm for din bus. Hvad er det for en Hvad bus? Er, det det er en, en, en rullebil. Ja, det er en rullebil. Ja. Er det en af de der gange røde DSB-nogen? Øh, nej, jeg tror, det er en Riva. Det er en arriva Det De har jo købt helt Jylland. Øh, altså, de der øh, nakkestøtter i bussen, er de sådan øh, med beskyttelse, eller er der, eller er der bare rent plus? Det er de ikke eksisterende. De findes ikke. Glimmer. Så er det en lidt nyere bus. Nej, så er, de Nej, så er det en lidt ældre bus, ikke? Så er det uh, de ikke rigtig en... Uh... Det ser nogle ud i ét Ah, Er de sådan figurformet på nogen måde? Eller er det, eller er det hardcore? De, de er en lille smule figurformet. Ja, ah, okay. Ah. Søs, er du på vej hjem? Jeg er på vej ud for at hente min søn i dagbladet. Okay, ja. og hvor gammel er det søn? Han blev to i torsdag. Tillykke med det. De noget? Hvad hedder søn igen? Han hedder Mikkel. Mikkel, Mikkel og det er to gode navne. Hvad hedder din kæreste? Hvis der er en mand. Han er ikke eksisterende. Han er ikke inde i billedet. Og der er selvfølgelig ked af, at jeg er op i et sår der. Det er godt, Anders. Lige var blevet lukket, han har lige sagt til Mikkel på her. Han har glemt det, han har glemt sin far. Følgesdagen, det hele var så godt. Så ringer du ind for at vinde en, undskyld, jeg siger en lidt dum t-shirt. Og så straks bliver lidt op i igen. Nej, det er... Jeg, øh, jeg ved ikke, når du hører båndet af det her, så så du hører at jeg forsøgte at stoppe det øh, lige før, øh, vil jeg sige, hvis der er en kæreste, men det er noget andres ikke at høre. Jamen, ah, det gør ikke. <laughs> jeg tror også, han var idiot, søs. Det var han faktisk. Øh, så det, <laughs> så det, det... Det er, er det der vandunderbroen, ja. som ja, man siger. Jeg må bare komme ud af den Ja, men det er også godt med at jogge yderligere rundt i det, så. Ja. Søs, øh, men, søs, øh, søs øh, er, Hvor langt er du i din uddannelse til beklædnings håndværker? Åh, jeg er kun en tredjedel. Ja. No. Søs, jeg skal bede dig noget. For, for, for. <laughs> så var jeg søs ud. Det vil jeg vil have bedt søs om. Ja, hun ringer. Skal jeg op igen, hvis vi er heldige? Det var, at jeg vil have søs til at gå op til buschaufførerne, ham til at blinke med blinklyset. Det gør vi. Men nu spiller vi en musikstykke, og så, nej, så, så, så håber vi, vi søs, igen. Søs ringe ind igen, hvis øh, Jeg skulle bare høre, det var en Leland, ja. eller om skal. Det er en Leland. Sådan, det tror jeg også. Men kan vi ikke spille Soko, mens at uh, søs ringer søs, igen? Søs er der Søs er dig? Ellspæng, nej, der er det. Det er godt nok. Du hedder ikke, Søs. Nej, men, øh, men, men alligevel tak fordi du ringer. Okay. Vi spiller sukker, og så ser vi, hvem søs ringer. imens okay. vi spiller noget. Og så.. Øh, er det, det, ikke? Jo, det er. Godt. Men søs, du har vundet. Tillykke en t-shirts. Men søs send en mail ja. til os. Ja. Eller ring. Ikke? Soho, øh, hun spiller altså i Danmark, og det gør hun her i midten af oktober. Tjek beatboxbooking.dk, så kan du se, hvor hun spiller hen, og hvornår, og hvordan du får fat i billetterne. Eller går du ned og spørg i phone, de ved sådan noget. Øh, tak for i dag. Øh, vi snakkes ved. Øh, vi ved ikke rigtig, hvornår. Nej, alting er meget uvidst, ja. men øh, vi kommer tilbage, og der er altså også ved sort sorte her på kanalen i morgen. Vi ved bare ikke, i hvilken form. Det, nej, det er det, så spændende. Det er det, vi finder af. Øh, I morgen øh, ved vi, det er Great Seats-programmet. Ja, fordi du skal på hospitalet, og som ja. en lille sang til dig, så slutter ja. vi nu af med... Det, som jeg håber, at år kan blive vores kendingsmelodi. Tak, uh, vi hører os ved uh, i næste uge, det er helt sikkert. Ja, også senere.